السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين حم الله أيها المؤمنون اتقوا الله أُوسيكم وإياي بتقوى الله فَقَلْفَادَ الْمُتَّقُرِ مسلمين المسلمين مده مدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataa al makbara Fa qala assalamu alaykum dar qawmin mu'minin wa inna in Allah bikum lahiqun. وعديد تو انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلا بين ظهر خيل ده من به من ألا يعرف خيل؟ قالوا بلا يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلمنا Fayuqal, innahum qad baddalu baddah. Faakuul, suhpan, suhpan. Ataukah nakal? Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan. Kata dia sesungguhnya Nabi saw pada satu hari ziarah kubur. Hmm? Abu Hurairah cerita dia kata satu hari Nabi pergi ziarah kubur. Bila sampai di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata assalamu alaikum dara qaumin mukminin wa inna insa Allah bikum lahiqun. Ah ini sunat bila kita ziarah kubur sunat baca ayat ini Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam molanya dia bagi salam kepada ahli kubur. Nabi kata assalamualaikum daro qaumin mukminin. Nabi kata selamat sejahtera kepada kamu wahai penduduk kampung orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi kata wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi kata insyaallah kami akan menyusul kamu. InsyaAllah kami satu hari akan ikut kamu juga Kalau hari ini kamu mati Satu hari kami mati Tak ada orang yang tunggak dunia tunggak langit atas dunia Selepas Nabi SAW bagi salam kepada ahli kubah Nabi SAW bersabda Nabi kata anna Nabi kata aku teringin sangat kalau bolehlah aku nak tengok saudara-saudara kita. Mereka kata macam tu. Eh? Lepas Nabi pergi kubah, lepas Nabi bagi salam kepada ahli kubah, lepas Nabi kata, insya Allah satu hari kami pun akan jadi macam kamu juga, kami juga akan menjadi penghuni kubah macam kamu hari ini. Lepas Nabi kata macam tu, Nabi SAW kata, وَدِدْتُ أَنَّا قَدْرَأَيْنَا ikhwanana. Aku teringin sangat nak jumpa saudara-saudara kita ni follu sahabat kata pada nabi awalasna ikhwanaka ya rasulullah sahabat kata kami ni bukan saudara kamu kah, ya rasulullah pasal nabi kata wadid wadditu makna kata dalam bahasa inggeris dia kata eager eager ni lebih pada harap lebih pada i wish lebih pada i hope lebih pada tu eager eager ni maksud is trying sangatlah nak jumpa begitu Bila Nabi SAW kata, aku tak sangat nak jumpa dengan saudara-saudara kita. Sahabat kata ke Nabi. Sahabat kata, Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kami ini, kami hak dua-dua ini kami bukan saudara kamu ke ya Rasulullah. Saudara mana lagi yang kamu tak nak jumpa? Kami ini bukan saudara kamu ke? Jawab Nabi SAW. Nabi kata, Antum ashabi. Nabi kata, Dhaa. Kamu ni sahabat aku. Kamu yang hidup zaman aku, yang dan jumpa aku, yang masuk Islam di tangan aku, yang kenai Islam, yang beribadat mengikut cara aku, kamu ni semua ni ashabi, kamu sahabat aku. Nabi kata. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'du dan yang dikatakan saudara kita ni depa tak ada lagi lah ni. Esok lepas kita tak ada baru depa anak. Nabi kata yang aku teringin nak jumpa ni bukan kamu Kamu semua sahabat aku Yang aku teringin nak jumpa ni sedara kita Sedara kita siapa? Sedara kita ialah orang yang la ni tak takda lagi Mereka belum dilahirkan lagi la ni Esok ni Lepas aku tak takda Lepas kamu tak takda Lepas kita semua tak takda Lepas tu baru menyusul mai, mereka ni Mereka ni lah sedara kita Fakalu <tuh> sahabat tanya Nabi كيف تعرف من لم ياتي بعض من امتي sahabat kata ya rasulullah kalau depa tu tak ada lagi la ni esok lepas kita tak ada baru depa ada macam mana nak kenal depa ni kalau saudara-saudara yang kamu teringin sangat nak jumpa ni depa tu belum ada lah ni lepas kita mati baru depa dilahirkan baru depa ada atas dunia ni macam mana kita nak kenal depa sedangkan kita tak pernah tengok depa faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi jawab nabi kata araaita law anna rajulan lahu khaylun ghurr muhajjal baina adh-dhahra khayli duhm min mu'min ala ya'rifu khalila nabi kata baiklah la ni macam ni kalaulah ditakdirkan satu orang itu dia mempunyai kuda yang kuda dia ni bertampung-tampung Kuda dia ni, muka putih, kaki dia putih, dan ada tempat-tempat tertentu pada badan dia putih. Dan dia duduk di kalangan kuda-kuda yang duhmin-buhmin, kuda-kuda yang hitam semua sekali. Ala ya khalilah Adakah agak-agak kamu tuan dia boleh kenai kuda dia? Nabi buat contoh. Nabi kata lah ada kuda duduk sekumpulan datang sekumpulan kuda 10 ekor. 9 ekor kuda semua hitam, seekor kuda dia tampung putih, muka dia putih, kaki dia putih dan sebagainya. Dan kuda yang bertampung muka itu adalah kuda kita. Agak-agak kita boleh kenal tak kuda kita walaupun dia pergi bercampur dengan 10 dengan 20 dengan 100 ekor kuda pun kuda kita tu putih muka putih kaki. Hak lain semua hitam. Agak-agak susahkah kita nak kenal kuda kita? Nabi tenang dia jawab sahabat bala ya rasulullah sahabat kat senangnya lah, kalau macam tu senanglah nak kenal pasal dia lain daripada yang lain Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hum ya'tuna ghurran muhajjalin min alwudhu Nabi kata, sesungguhnya yang dikatakan umat aku yang dikatakan saudara-saudara kita yang aku teringin nak jumpa ni depa juga umat aku sesungguhnya umat aku di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan depa dalam keadaan tempat-tempat tertentu depa ni putih apa dia tempat wudhu muka Tempat kena ayak semayang, Allah akan jadikan putih dengan nur cahaya yang terang. Tangan tempat kena ayak semayang, Allah akan jadikan tangan dia putih dengan nur cahaya yang terang kata Nabi s.a.w. wa ana faratuhum alal haw apabila aku tengok depa aku kenal depa ni semua sahabat aku walaupun depa tidak hidup zaman aku walaupun depa tidak pernah mai depan aku walaupun depa tidak pernah salam dengan aku tapi aku tahu depa umat aku daripada tanda-tanda anggota wuduk ini dan aku Nabi kata wa ana faratuhum alal haw aku akan mengepalai depa semua kekelagak di pada masjid itu lagi dah, Nabi SAW, dia akan kelah. Dia akan kelah ni semua umat dia yang bertanda cahaya putih pada anggota wubuk ni. Nabi kelah bagi duduk sebelah. Ini umat aku. Nabi kata ikut aku. Pergi ke telaga aku. Kita baca banyak kali dah hadis tentang telaga Nabi. Yang Nabi SAW kata, barang siapa yang datang ke telaga aku, sekali dia minum, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Kalau dia ulang minum lagi sekali, minum kali kedua bukan kerana nak hilang dahaga, tetapi kerana sedapnya ayam telaga aku. Nabi kata. Bila? Kata Nabi saw. Allah la yuzadannarijalun anhaubi kama yuzadulba'i rubban. Nabi kata, tapi jaga baik, baik. Nabi kata. Nabi kata jaga baik. baik Ada di kalangan mereka yang ramai-ramai ni. Yang bila mai di telaga aku, depa ni mai macam seekor unta yang sesat, gitu lah. Ini yang ntakut. Nabi kita dalam ramai-ramai yang kata jadi umat aku tu, aku aku mengepalai depa, aku jadi ketua depa, aku pimpin depa ke telaga aku. Dalam ramai-ramai tu dia kata ada di kalangan hadpi yang yang pada awalnya aku sangka umat aku ni, depa sampai dekat dengan telaga aku seperti seekor unta yang sesat. Al-ba'irudban Unta yang sesat. Dia duduk cangak-cangak macam tu. Unadihim. Nabi kata bila aku tengok dia, aku sembuh kepada mereka ni. Ala Nabi kata, mai, mai sini Nabi kata. Bila Nabi nampak ada sebahagian daripada umat dia, bila dah mai dah ke Telaga ni, dia buat perak macam tu. Tak tahu nak pergi ke mana, nampak pelik, nampak tidak sama macam orang lain. Dia umpama seekor unta yang sesak. Bila Nabi tengok macam tu, Nabi masih lagi menyangka dia pani umat Nabi. Maka Nabi kata, Ala Nabi kata, hey tunggu apa lagi main. Main pelaga aku ni, main. Tiba-tiba diberitahu kepada Nabi, Innahum qad Diberitahu kepada Nabi oleh malaikat. Bahawa sesungguhnya mereka yang umpama unta sesat tadi Mereka ini adalah umat Nabi pada mula Kemudiannya mereka murtad daripada Islam Maka mereka ini menjadi orang yang bukan lagi umat Nabi Muhammad SAW Badalu asyik makna dia ganti sebab adalah hadis Nabi kata Man baddala binah faqtulu Barang siapa ganti ugama dia Bunuh dia Nabi binah Maka adalah hadis ni juga Nabi Sallallahu alaihi wa guna perkataan murtad Tetapi Nabi guna Innahum qad baddalu Sesungguhnya mereka ni Sepeninggalan Nabi Setelah Nabi wafat Setelah Nabi takda Mereka ni baddalu Mereka tinggal ugama Islam Mereka jadi orang yang murtad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila malaikat bagitahu Nabi SAW, Nabi kata, fa'akuluh, maka aku pun kata, suhkan, suhkan, suhkan, suhkan. Nabi kata, pijah jauh, pijah jauh, pijah jauh. Nabi tidak lagi teringin untuk terima mereka sebagai umat Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih, riwayat imam muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, tak dua benda penting yang ada adalah hadis ni yang pertama wuduk ini tidak disyariatkan kepada umat nabi lain melainkan hanya kepada umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang sentiasa dalam keadaan berwuduk sentiasa terputus wuduk diperbaharui wuduk nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia yang sentiasa dalam keadaan berwuduk Contohi Nabi, sedaya upaya yang kita boleh buat, biarlah diri kita ni lama dalam keadaan ada wuduk Satu. Yang kedua, cerita murtad ini, cerita yang sudah disebut oleh Quran, sudah disebut oleh Nabi SAW dalam dia Dan sesungguhnya murtad ini gejala yang amat besar. Gejala yang amat besar yang barang siapa kena penyakit murtak ini dia kekal general di ras selama-lamanya. Nauzubillahi min dhalil. Nah ambil ikhtibar elok benda ini mudah-mudahan kita selamat daripada ancaman hadis ini. Nah mudah-mudahan mukadimah tu memberi iktibar kepada kita semua insya Kita menggunakan Bahrul Madzi jilid 6. Bahrul Madzi jilid 6. kita masuk muka surat 19 muka surat 19 kita masuk satu masalah baru dia kata, wang yang hendak diniagakan wajibkah pergi haji Kita eh, tajuk malam ni kalau kita orang meniaga kita ada duit tapi duit tu kita nak guna untuk pusing, buat modal meniaga adakah orang yang ada duit sekadar cukup untuk buat modal meniaga dia perlu guna duit itu untuk dihaji dulu daripada kursi duit untuk meniarak. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarful muhajzad. Telah berkata ashab kita. Apabila ada bagi seseorang itu dagangnya yang dapat untung ia daripadanya memadai nafkahnya dan nafkah orang yang wajib atasnya. Atau ada baginya barang perniagaan yang diperolehnya daripada kehasilannya pada tiap-tiap tahun memadai nafkahnya dan memadai nafkah orang yang wajib atasnya. Dan tiada seratanya harta yang dihajikan lain daripada itu. Maka apabila pergi haji, memadalah akan dia dan memadailah nafkah orang yang wajib atasnya pada masa pergi dan kembalinya. Hanya tiada ada apa-apa suatu baki daripada harta itu. Maka adakah lazim ia pergi haji ataupun tidak ha, Itu itu cerita dia Dia ni ada duit Tapi duit tu dia duduk roll dalam perniagaan dia Dia duduk rolling duit tu dalam perniagaan Dia, dia ada untung bila meniaga Tapi untung tu untung untuk dipusin balik dalam meniaga dia Sekira-kira kalau dia nak guna duit tu untuk pergi haji masih ada lagi baki duit tu untuk belanja anak pinak dia yang tinggal di rumah dan belanja dia selama tempoh dia berada di Mekah dan sebagainya cuma bila dia balik daripada di Mekah tak ada dah duit nak roll ni tak ada baki dah untuk dia buat roll perniagaan dia adakah orang yang macam ni masih lagi perlu mengutamakan pergi haji daripada peniagaan yang menjadi sumber rezeki dia kata Imam Nawawi padanya dua wajah yang meshor Salah satunya tidak lazim akan dia pergi haji. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata kalau macam tu kesnya tidak wajib pergi haji. Kalau sampai ke peringkat duit yang ada tu dia guna untuk pergi haji, dia boleh hidup di sana, belanja hari di sana dan belanja anak pinak yang tinggal di rumah. Tapi masalah bila balik duit tak ada dah nak niaga. Kalau dia berada dalam keadaan macam tu, dia belum wajib lagi pergi haji. Maka ialah perkataan Ibnu Shuraich dan mentashih akan dia oleh Al Qadi Abu Thayyib dan Ar-Ruyani dan Asy-Syafi'i itu nama-nama ulama semua tu. Dan katanya kerana bahawasanya Imam Syafi'i berkata kepada berkata pada Al Muflis, Muflis itu nama kitab dia. Yang dia kata Imam Syafi'i Muflis pula. <laughs> Imam Syafi'i berkata pada Al Muflis di dalam satu kitab yang bernama Al Muflis ditinggalkan baginya barang yang diperniagakannya. Ha? Nah, Imam Syafi'i kata, lah. barang, duit ringgit dan sebagainya yang dia nak guna untuk meniaga, jangan kacau duit itu. Untuk pergi haji, cari duit ekstra. Jangan pergi kacau duit pokok yang nak dibuat modal meniaga. Imam Syafi'i kata. Supaya tiada putus ia daripadanya dan tiada menadah tangan minta kepada orang-orang. Ha, supaya jangan sampai dia balik Mekah itu, putus dah. Tak ada nak meniaga dah. Sebab siapa model habis semua dah. Jangan sampai jadi lagu tu. Dan jangan sampai dengan kerana jual habis barang, hadut ada semua, pi meka balik-balik main, jadi minta sedekah. Imam Syafi'i kata, Islam tidak suruh orang jadi sempat macam tu. Maka jika sekiranya harus dipotong baginya daripada hak si piutang akan dagangnya, maka harus pada haji itu lebih aula. Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya kita meniaga, ada orang hutang kita. Dan kawan tu hutang tu tak bayang lagi. Ada orang hutang kita sampai RM10,000 misalnya. Dia tak bayang lagi. Dan kita boleh usahakan supaya dapat duit RM10,000 yang dia hutang tu. Supaya dia bayar dekat kita. Ambil pada ketika itu, pihaji lebih awla. Lebih baik kita pihaji. Orang meniaga ni tentu kenal. Eh? Ha? Orang meniaga ni, terita kawan hutang tak bayang ni biasa. Meniaga apa pun kenal. The minta hutang apa-apa tu ni, buat dengan muka sedih dengan apa, kita pun kesian, kita lepaskan, lepaskan ayat 15 tu lah, kat talih lah. Tak ada lah, lepaskan tu jumpa dia pun dia lari, kot jauh kita angkat tangan pun dia buat-buat tengok ke lain, tu jadi lebih Orang meniaga banyak kena macam ni. Dan orang meniaga pun banyak duk perkenal orang macam ni. <tuh. tuh>. Sama naik lah. Orang perkenal dia, dia perkenal orang lebih betul jadi. Sebab tu lah meniaga lama tak kaya-kaya juga dan dia pun ambil barang pada orang lepas cek pop je bagi ke orang dan orang pun bila ambil barang dia berhutang tak bayar yuk, dia nampak tuan, -tuan percaya tak kata Tuhan kita ni Tuhan yang maha adil tuan, -tuan buat naian ke orang lah ni tuan-tuan pasti kena pasti kena punya. cuma lambat dengan cepat sahaja pasti kena jangan ingat kita boleh buat ke orang kita boleh selamat sampai bila-bila jangan ingat macam tu hari ni kita buat ke orang lambat laun kita kena kita tak kena, anak cucu kita kenal. Orang yang darah daging kita pasti akan kenal. Ha, so jangan minat nak buat nayah dekat orang kerana Allah subhanahu wa ta'ala tu'adah. Dan Allah melihat orang yang buat nayah ke orang dan Tuhan akan pastikan. Dia akan rasa macam mana sakitnya orang buat nayah kepada. dia. Begitu. Hmm? Baik. Dan wajah yang kedua ialah lazim akan dia oleh haji kerana didapatnya bekalan dan tunggangan. Maka ialah rukun yang penting sekali di dalam wajib haji. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata kalau sekalian dia ada menyaga dan dia ada duit. Cuma dibimbangi kalau dia guna duit tu pergi Mekah balik maizuk dia tak ada apa sampai ke peringkat dia nak kena minta sedekah. Pendapat yang kedua kata memandangkan haji ini satu rukun daripada rukun-rukun Islam dan dia sudah ada duit dan sudah ada kenderaan yang menasabah untuk dia sampai di sana maka dia wajib juga pergi haji dengan duit yang ada tu menyiaga nombor dua ini pendapat yang dulu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan ini ialah yang sahih ha, Imam Nawawi sendiri dia lebih suka dengan pendapat ini Imam Syafi'i tadi dia tak dia kata tak wajib Imam Nawawi mazhab syafi'i. Tapi dalam bab ni, dia ada pendirian dia sendiri. Dia merasakan orang yang ada duit perlu utamakan haji dulu daripada menyiaguhnya. Nampak? Pasal apa jadi perbezaan? Walaupun dia mazhab syafi'i, tapi dalam bab ni dia ada sikit tak berapa nak setuju dengan apa yang Imam Syafi'i kata pasal apa? Pasal mungkin zaman Imam Nawawi ni zaman dia dah lainnya. Zaman apa? Zaman orang meniaga, dia dah ada bagi punya perniagaan lah. Dia dah ada untung dah Dia bila ada untung lebih, dia dumb masuk dalam bisnes dia balik. Sekejap bila buat untung, dia dam masuk dalam bisnes dia balik. Sampai bila boleh tak lebih muka? Ada? Orang memang macam ni. Orang meniaga memang dia yang timai perasaan ni semua. Dia dah dapat, dah income dia boleh 10 ribu sebulan. Dia nampak dia boleh buat 15 ribu. Dia nak try 15 ribu. Dia try, berjaya. Alhamdulillah, dapat 15 ribu. Nak try, nak bagi dapat 20 ribu sebulan pula. Dia duduk nampak, dia duduk nampak. Dia start dengan buka petrol pam. Lepas tu orang main doa abang kata, jual minyak gas pun boleh buat duit lah Nak buat minyak gas pula. Dia buat minyak gas, berjaya semua. Petrol pam pun berjaya, minyak gas pun berjaya. Duk perhati pula. Orang main doa abang kata dia, lah, ni kalau tanam buah temikai bagus. Nak tanam temikai pula. Dia duk nampak lubang tu, dia duk nampak duit nak mai dia tidur pun duk minti duit, duit duit, duit lagu tu. Sampai bila boleh tak di Mekah, betul -betul dia pergi Mekah, pasal apa? Pasal dia tu biar boleh duit dia nak dam masuk dalam niaga. Bila boleh duit dia nak dam masuk dalam niaga. Sampai bila pun dia tak akan boleh pergi ke Mekah. Jadi mungkin suasana ini wujud pada zaman Imam An-Nawawi. Maka Imam Nawawi dia berpendapat apa? Orang yang meniaga, yang dah ada duit dan sebagainya patut tak sebelah bahagian untuk dia pergi selesaikan rukun Islam dia. Ini perlu diutamakan Itu kata Imam An nawawi Rahimahullah Masalah Pergi haji dengan minta sedekah apa hukumnya Hari Ini pula dia memang tak ada apa Dia memang tak ada apa Lepas tu dia perangin nak pergi Mekah Umur dia pun dah lanjut Kalau duk kira nak himpun duit dia ada perasan tak tidak Dan sebagainya Jadi dia tengok ada orang kaya baik sikit Dia pergi himpi-himpi Dia duk tanya Macam minta sedekah lah Minta supaya orang sponsor dia pergi ke Mekah Apa hukumnya Kata Imam Nawawi dalam syarah al-Muhazzar. Telah berkata sahibul-Muhazzar. Dan jika tiada bekalan dan kenderaan bagi seseorang, padahalnya ia kuasa berjalan pukul kaki. tu dia. Dia kata pukul kaki. Bukan bahasa kita ya. Syekh al marbawi pun dia pakai bahasa pukul kaki. Yang semalam pergi masjid, tinggal dengan apa? Pukul kaki. Pukul kaki ini bahasa Syekh Marbawi. Dia kata, dan jika tiada bekalan dan tiada kenderaan bagi seseorang, padahal ia kuasa berjalan pukul kaki. Nak harap pergi kenderaan, sama ada kenderaan tak ada, ataupun kenderaan ada duit tak ada nak buat tambang pi Tapi dia rasa dia badan dia sehat, dia tak selok, dia rasa dia boleh. Kalau sekiannya berjalan kaki, boleh sampai di muka. Bagaimana cerita dengan kau ini? Dan ada baginya kepandaian kerja yang jadi pencariannya, yang memadai nafkahnya. nescaya sunat baginya pergi haji. Di samping itu, dia ada kepandaian, dia ada kemahiran. Contoh ada apa? Dia boleh masak, misalnya. Dia boleh masak. Kenuri kenara di kampung pun dia aduk penaik dapong apa semua. Semua dia aduk. Semua dia ni satu orang yang reti masak. Tapi duit tak ada. Umur dah lanjut dah. Kira kalau nak pi Mekah dengan jalan himpun duit lagi orang lain. Dia ada nampak bila pun himpun tak boleh dapat duit. Tiba-tiba ada orang nak pi Mekah dan orang nak pakai tukang masak. Ha, dia sulang. Dia kata saya boleh. Ha? Dia kata cakap-cakap nak tolong masak. insya Allah. Ha maka orang pun bawa dia pergi ke Mekah atas dasar dia pandai masak baik, apa hukum orang yang orang yang macam ni, dia kata sunat baginya pergi haji sunat, dia pergi itu sunat dia tak wajib, baca apa? baca dia tak mampu dia memang tidak jatuh hukum wajib pada dia, tetapi kalau dia nak pergi dengan menggunakan kepandaian dia pandai masak, dia nak sulam pergi sama dengan jemaah haji yang nak pergi, dengan tujuan dia nak pergi jadi tukang masak riset, sambil dengan nak buat haji, maka itu sunat bagi dia kata dia dan kerana kuasa ia atas menggugurkan fardu dengan berpayah-payah dengan tiada benci menanggungnya maka sunat baginya menggugurkan fardu itu, sama juga dengan hukum orang yang musafir apabila upaya ia kuasa di dalam musafirnya itu maka puasa ia lebih aula aulah ha, dia kiyah, sama dengan kiyah orang yang musafir, dalam Islam orang yang musafir lebih daripada dua marhalam, atas tujuan yang baik dia dibenarkan untuk tidak puasa itu dalam Islam dia panggil rukhsah. Rukhsah maksudnya ialah kelonggaran yang agama bagi pada kes-kes yang tertentu. Orang perempuan misalnya yang mengandung syarat bila mai bulan Ramadan diharuskan bagi dia untuk tidak berpuasa. Orang perempuan yang menyusu anak dia dah lepas pantang dah apa semua sekiranya dia boleh dah kalau nak puasa. Tetapi dia duduk menyusu anak. Kalau dia puasa mungkin menyebabkan susu dia korang dan anak dia akan jadi mubarak dan sebagainya. Islam memberi ruksah. Memberi kelonggaran kepada dia untuk tidak berpuasa. Tapi kena ganti balik. Begitu. Maka orang yang musafir pada perjalanan yang melebihi dua marhalah Atas tujuan perjalanan yang baik. Baik maksudnya bukan kata pi tengok sukan si di Brunei. <tuk> <tuk> itu tak masuk dalam perjalanan baik. Ini perjalanan baik. Maksudnya dia nak pergi di Johor. Ke Johor ada apa? Adik-beradik dia ada sakit ke apa-apa. Dia nak pergi ziarah orang sakit. Itu perjalanan yang baik. Pi ada tujuan nak menghubungkan silaturrahim. Maka perjalanan di sini ke Johor itu lebih daripada dua marhalah. Sedangkan itu bulan puasa. Maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa pada hari dia musafir itu. Dan kalau sekiranya dia memilih untuk posa juga, walaupun aku nak pergi Johor ni jauh, aku boleh kalau sekiranya aku nak buka posa, tapi aku nak posa. Maka tindakan dia memilih nak posa itu lebih aulah. Dia kata, pahala lebih besar. Begitu. So, beza dia apa? Beza dia orang yang wukuf di pandang Arafah pada 9 Zulhijjah tidak disunatkan posa Arafah. Tidak disunatkan. Kalau dia kata, tapi saya rasa kuat, saya rasa saya boleh puasa. Puasa pun tidak disunatkan bagi dia. Sebab apa? Sebab Islam tak mahu. Saat ni terganggu ibadat ukuf itu kerana kita duk tahan, kurut oh, lapang. Islam tak mahu. Dia suruh, wa'atim mulhajja wal umratalillah. Dia suruh buat haji ni biar sempurna. So, jangan tak mahu duk meh, lapang, gagah, duk tahan, tak mahu. Biar waktu kita beribadat itu, kita boleh perform, kita boleh buat ibadat itu dengan cara yang terbaik. Maka tidak sunnah bagi Allah yang duduk di Padang Arafah, puasa pada 9 Zul-Hijjah. Begitu. Dan adapun apabila tidak ada bagi seseorang itu kuasa berjalan itu bekalan dan tonggangan. Dan tiada pula ia dengan dia. Dan tiada pula ia, pandai ia. Dan tiada pula ia pandai mencari nafkah kerana tiada ketukangan di dalam tangannya. Bahkan dengan menadah tangan semata-mata pada orang sahaja. Nusyaa Mekruh baginya pergi haji dengan minta sedekah itu. Ha, tapi kalau dia nak pergi, dalam keadaan dia tak boleh buat macam kawan tadi. Kawan tadi duit tak ada tapi kepandaian ada. Dengan menggunakan kepandaian dia, dia bagi khidmat kepada jemaah nak pergi haji dan orang bawa dia pergi sekali. Maka tindakan dia guna kepandaian dia masak untuk pergi sama dengan jemaah haji itu sunat. Tapi kalau kawan ni, tak pandai apa. Masak pun tak hati, apa pun tak hati. Dia semata-mata nak minta duit orang, kemudian dia nak pergi ke Mekah buat haji. Maka hukum bagi dia ni makruh. Makruh. Kalau dia minta duit dekat orang, dengan tujuan nak pergi ke Mekah, itu hukumnya makruh. Makruh baginya pergi haji dengan minta sedekah itu. Kerana menadahkan tangan serata-rata orang, itu makruh. Tak elok. Kalau dia ha? minta duit dekat ke orang, kerana nak pergi Mekah, itu tak elok. Tak elok. Kalau orang, kita tak minta dia orang sahaja nak sponsor kita. Ha, dulu kawasan ni Datuk Ishak kita. Ha, Pa'ak. Oh, lupakan ni lupakan Pa'ak dekat dia. Datuk Ishak, dia memang satu orang peperat yang berhati luhur. Ha, kaya, Tuhan bagi kat dia kaya, maka kekayaan itu dia bagi orang patah-patah rasa. فَأَمَّا بِنْيَعْنَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهِ ada penyakmat yang Tuhan bagi dekat kamu tu, kamu ceritakanlah. Dia cerita dalam bentuk orang boleh rasa apa yang Allah bagi ke dia. Bagi surau dekat sekolah, benda yang buat paus, biji. Dan, cari siapa-siapa lagi orang yang agak-agak payah nak pergi Mekah kerana kesuntukan duit dan sebagainya, dia sponsor. Lepas pergi Mekah, pergi. Orang yang dah pergi Mekah dah dia nampak, dia seronok tengok orang tu baru duduk main masjid, kuat semayang, dia lepas duit sikit, pergi buat umrah orang jenis macam ni. Kita mu ramai orang macam ni. Dah nampak nak kena masuk dalam pulak Kita mu ramai orang macam ni. Bila dia di di dilimpahkan sikit-sikit kelebihan rezeki pada dia. Dia rasa dia perlu kongsi belah dengan orang-orang lain yang dia ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dengan jalan tu kita tak minta apa tak ada apa cuma ada, Allah gerakkan hati satu orang yang ada duit lebih ni tengok kita berkenan tak kita dia nak sponsor kita pergi Mekah. Alhamdulillah. Terima dan pergi. Kerana tidak timbul soal meminta-minta pada siapa-siapa. Begitu. Dan pula kerana minta sedekah itu tanggunggan yang berat sangat. Maka dia dimakruhkan dia. Dan minta sedekah ni agama tak suka sebab nabi kata apa ya dulu ulia khairun min yadi sufla nabi kata tangan hak duk di atas maksudnya orang yang di bagi ni khairun itu lebih baik min yadi sufla dia berangan di bawah maksudnya yang di bintang gitu masyaallah pergi haji dengan menyewakan diri dengan menyewakan diri sendiri apa hukumnya ha ni pula dia nak pergi makkah dia nak sewakan diri dia contohnya apa dia semawa untuk jadi derebabai misalnya banyak tuan-tuan, tak ada pinjampi Mekah. Ada walk-by. Ada walk-by. Ada hidung. Ada dihimpun banyak daripada perjalanan Jeddah nak main ke Mekah tu. Ada satu kawasan lapang, tepi highway tu. Kita turun di Jeddah. Daripada Jeddah, kita naik bus nak masuk ke dalam Mekah ni. Sebelah kanan tu, Saudi ada buat satu kawasan parking bus. Oh no! Bus duk ada situ. Bus tu hanya guna setahun sekali aja. Musim haji ajar dia nanti guna bus Haduk mai jadi dreba, haduk mai jadi dreba apa nama bawa ban-ban ni semua bukan orang Saudi. Orang mai daripada Yaman, daripada Oman, daripada negeri-negeri yang berhampiran dengan Saudi. Depa mai. Atur sebab jemaah haji kita daripada Arafah bila nak mai ke Muzdalifah, nak mai ke Mina, bila kita habis wukuf, kita nak mai ke Muzdalifah ke Mina yang sesak yang godong pi sampai bertolak pukul sebelah malam. Nak pergi ke sampai pukul 11 tengah hari esok. Ni semua pasal apa? Pasal Syih Yaman ni dia tak tahu jalan. <Gül> Bukan sikit. Ha? Bukan sikit. Syih Yaman ni dia tak tahu jalan. <Gül> oh teru jaga ada buat pisang. Dengan baik bangku, habang duduk dua orang, dia posok terus duduk tiga orang. kan Dia boleh kena orang. Lepas itu pergi doa abang. Kata saya ni siapa, siapa, siapa, siapa. Siapa yang duduk bangkutut. Dia kata saat ni puan hawin turun. Dia, dia menikah sanggup bangkutut aja. Dia jumlah tapi Teriklah pi Mekah tak lah. eh? Cukup teruk eh? Torture itu teruk Pi Mekah ni Dia, dia bukanlah apa Dia torture Mental torture physical satu persen Kita nak kena buat ibadat jenis fizikal ni Tawah berimpin apa semua Yang tu satu persen Nak melontak pagi 10 tu Ha, dengan mai hak puak-puak badan besar dia himpit kita kaki lagu duduk terapung kuat dia angin ha satu tengok belah menyirong balik kiri balik kanan kita rebah seorang kawan dia pijak saya menjerit la ilah illallah ini is takut umi berdoa ng kita ibadah haji Henti yang pintu semua cerdik adakai lagu kita semua. Macam-macam hak adakai, hak tak apa-apa hak macam-macam yang ada Hak dia nak serbu masuk, hak dia ringkir tangan sekali, dia masuk sampai 10 orang, dia raut habis siapa ada kat depan dia. Kemudian mai tempat melontak, pagi 10 Zul Hijah tu, manusia melontak ni macam ombak laut yang kuat. Pagi sepuluh Zulhijjah tu pasal siapa? Dia masing-masing nak cepat-cepat melontak tu. Cepat-cepat nak bertahalul. Nak sanggah buang pakaian ihram ni. Dia turun pagi sepuluh Zulhijjah tu dia turun. Nampak manusia macam ombak lah. Bunyi batu duk kena jamrah. Jamratul akabah tu batu duk kena tu bunyi perak-perak-perak takut. Satu suasana yang kita tak dapat tengok di lain tempat. Melainkan di situ aja yang ada keadaan tu. Kita turun pergi pula nak ambil bahagian sama dalam ramai-ramai itu. Kita pun nak pi melontak pagi itu juga. Kita masuk pi Kita tengok orang-orang rup punya. Bukan batu saja duduk pergi. Selipa pun pergi juga. Kalau selipa saja tak apa. Rangka payung pun pergi juga. Allah selipa kasut ni jadi bukit. Jadi bukit. Hat terpijak, tercabut tali. Tak ada siapa tu duduk ambil lah. Kira halai tuan-tuan je. Kasut kena kepala kita. Tak apa lagi. Rangka payung tuan-tuan. Dia terbang pi nak suruh Allahu Akbar nampak depan mata kita kawan Nuh aduk-aduk aduk. angka payung terjun ke kepala dia darah turun huuu uh, subhanallah masa tu kalau kata -kata nak fikir awak lah orang Islam tak ada fikir nak cerita dia pergi punggah begitu buat tujuh kali lepas tu balik fikir darah jangan duk fikir masa tu eh huh? nanti kita nanti sampai hadis sebab melontak nanti kita nanti sampai dia kepada kita bagaimana Nabi SAW semasa Nabi buat haji Nabi buat haji sekali aja, sekali aja Nabi buat haji masa Nabi SAW buat haji Nabi pergi nak melontak tu. keadaan memang berebut macam tu juga sebahagian daripada sahabat Nabi ini bila mereka tengok nampak Nabi kena hibis teroyang rayang dengan orang ramai yang nak melontak ini mereka cepat-cepat pi pegang-pegang tangan mereka kepung Nabi Tiba kepung Nabi nak bagi keselesaan Kepada Nabi untuk Nabi melontar Nabi marah mereka Nabi marah mereka nak entertain dia lebih-lebih ni. Nabi kata jangan-jangan Aku dengan kamu sama saja Kalau kamu susah nak buat ibadat aku juga susah Nanti sampai hadis pun tu kan? ha, Tapi cerita di Saudi ni Kalau Sultan Brunei api memang tak susah dia Nanti kepung habis semua Nanti kita-kita dia halau tak tahu pergi ke mana Cerita dia macam tu Muslimin dan Muslimat yang berahmat Allah. Jadi, deribah bahas ni. Kalau kita nak pergi buat haji, dalam keadaan kita ni rasa tak cukup dan sebagainya, kebetulan dengar cerita kata, orang nak pakai orang. Saudi nak pakai orang untuk jadi deribah bahas. Kita minta. Kita offer diri kita, kita boleh jadi deribah. Boleh tak boleh kita pergi Mekah dengan jalan yang macam tu. Kata Imam Nawawi telah berkata ashab kita. Dan jika ada boleh seseorang itu menyewakan dirinya di jalan ia pergi haji itu, nescaya disunatkan baginya pergi haji dengan demikian itu. Sunat juga dia. Sama macam kisah tukang masak tadi. Sama juga. Tukang masak tadi dia contribute tenaga dia. Boleh pergi Mekah. Dia ni, dia sediakan diri dia untuk disewa. Kalau sekiranya kata dia ni orang Yaman, mereka nak pergi ke Mekah buat haji, mereka tak pakai kapitabang. Mereka pakai jalan darat. Mereka pergi dengan bah. Maka dia offer diri dia. Dia tawarkan diri dia jadi driver untuk bawa bah. Bawa orang Yaman pergi ke Mekah untuk buat haji. Maka tindakan dia menawarkan diri dia untuk jadi driver, nak pergi sekali itu, tindakan itu sunat di sisi agama. Ha, begitu. Dan tiada wajib yang demikian itu. Ha, tak sampai peringkat wajib. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit dan sebagainya. Dia tidak mampu pada asalnya. Tetapi sunat sahaja bagi dia. Begitu. Bermula dalil keduanya. Ialah barang yang diantara... Pada orang yang kuasa atas berpencarian. Maka jika sudah ada seorang menyewakan dirinya itu. Tiba-tiba telah hadir ia di tempat haji. Terus lazim akan dia oleh haji. Dia pada mulanya tawar diri untuk jadi rebah saja. Tapi sampai di sana musim haji. Sekali dengan buat haji. Macam tu. Hmm? Kerana sekarang sudah boleh dikerjakan haji dengan tiada berpayah-payah lagi. Hati, mepi-mepi dia dah doa-doa di Mekah dah. Pasti dia jadi dreamer bawa orang main nak buat haji. Mepi-mepi dia dah doa-doa di Mekah dah. Maka eloklah sekali dengan buat haji. Pasti sudah tidak jadi susah kepada dia dah nak buat haji. Kalau contoh yang lebih senang kita nampak di sini apa dia? Kaki tangan Kementerian Kesihatan. Dan kaki tangan Kementerian Kesihatan yang berpanik-panik ke Mekah, pi atas tujuan nak filmak. Sebagai apa di sana. Ha, klinik Malaysia dan sebagainya ada di sana. Jadi mereka ni macam mana? Adakah mereka boleh buat hajib? Sunat mereka buat hajib. Sunat. Maksud apa? Mungkin nak kira mungkin mereka ni tak masuk dalam kumpulan yang wajib lagi. pasal mereka tak mampu dari segi apa dan sebagainya. Tapi dia tiada khidmat. Dah dua ada dah di muka? Sekali dengan buat hajib. Muka hukum dia buat hajib? Sunat pada ketika itu. Ya, atau pun pilot kapal terbang bawa kapal terbang pergi lepas jemaah haji di sana lepas tu kapal terbang orang tu tinggal di situ di daripada duduk saja masuk pergi ke Mekah buat Begitu pergi duduk ataupun atur apa-apa juga tujuan yang lain baik pergi haji untuk berniaga apa hukumnya Ha, yang ni banyak jadi kan ha? sambil-sambil pergi buat haji sambil ruakkan kembali nak pergi menyiaga lagi yang kata jenis-jenis apa hukumnya? kata Imam Nawawi di dalam syarah Al-Muhazzab telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Afhab disunatkan bagi orang yang pergi haji itu kosongkan dirinya daripada menyiaga dan seumpamanya pada jalan sunat sunat kita nak pergi haji ni atas satu tujuan apa? tujuan nak pergi buat haji satu tuan yang tu cantik. Yang tu cantik. Kita pi ni pasal apa? Pasal pi nak buat haji. Tak mau? Aku nak pi buat haji. Sambil-sambil tu aku nak. Aku turun ni. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kurang elok. Begitu. Eh? Baik. Maka jika sekiranya keluar pergi haji dengan haji dan meniaga. Maka pergi haji dan meniaga. nescaya nah sah hajinya. Haji sah. Kalau dia pi buat haji. Haji dia sah dan gugur daripadanya fardu haji dan dia habis rukun Islam yang mewajibkan kita pihaji sekolah-kolahnya sekali semua hidup tu memang gugur ha? makna dia dah selesai lah dari segi wajib pihaji ni dah selesai tetapi pahalanya kurang daripada pahala haji yang kosong daripada meniaga ha. kurang sikit pasal, apa? pasal dia dah untung tangan batik kembali tangan dia kurang sikit dia macam tu okay? dia jadi macam tu maka ini hukum semuanya tiada khilaf padanya semua mazhab satu pendapat mengatakan orang yang pergi ke Mekah sambil nak buat haji sambil nak berniaga hukumnya apa hukum dia sunat huh? sunat bagi dia apa sunat bagi dia bersihkan dirinya daripada unsur menyalah ngantu sunat kalau sekiannya dia pergi sambil nak buat haji sambil nak berniaga juga macam mana kurang pahala dia kata dia. semua mazhab satu pendapat dalam bab ni Bermula dalilnya ialah bahawa hadis yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadab e, itu. Ya, tajuk baru, dia kata bab Ma jaa' kam furid al-hajj. Al itu bab yang telah datang pada menyatakan hadis berapa kali pergi haji yang diperdukan itu. Nah, kita ni betul-betul berapa kali kena pergi buat haji dalam sepanjang hidup berapa kali. Ketahuilah saudaraku bermula mengerjakan haji itu wajib atas tiap-tiap mukallah laki-laki dan perempuan. Tetapi wajib dipergikan itu adalah tiap-tiap tahun. Diwajibkan ataupun fardu pada sepanjang umur itu sekali saja. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Kirmidhi ini, taulah kita akan kenyataan berapa kali wajib kita pergi buat haji itu. Katanya, An Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajah, kala, Lamma nazalat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila Qalu ya Rasulullah afi kulli 'am fa sakata Jadi wayakan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. katanya tatkala turun firman Allah Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila maksudnya dan sekiranya Allah dan kerana Allah wajib atas sekalian manusia pergi haji. Akan baytullahil haram. Iaitu mereka yang kuasa berjalan kepadanya. Baik, bila turun ayat ni. Sayyidina Ali kata, bila Allah wakturun ayat ni Ayat apa? Walillahi ala nasi hijjul baik man istafa'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah, maka umat Islam wajib buat haji. Dan wajib ini ke atas orang yang mampu untuk menunaikannya. Bila turun ayat ni. Apakala didengar orang akan firman Allah itu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka itu pun berkata. sahabat bila dengar ayat ni Nabi baca depa kata, "Ya Rasulullah, adakah wajib pergi itu pada tiap-tiap tahun?" Apakala didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan mereka yang demikian, lalu diam ia. Kerana menantikan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat tuan kata apa? kata wajib dia haji ayat sahabat dulu tu aja sahabat ni buat ramai ha, buat ramai tapi duk tanya pula nak kena kenal pihak-tihak tahun kan duk tanya Nabi fasa kata dia kata Nabi senang ha, Nabi dia. pasal apa Nabi dia. pasal ke Nabi tengah duk naik unta tiba-tiba main satu Arab berdui lompat tahan unta Nabi lepas tu turis tanya Nabi Wahai Muhammad, dia kata, apakah satu amalan yang aku boleh buat, yang amalan itu boleh menyebabkan aku jauh daripada neraka dan aku dekat dengan syurga? Dia tanya Nabi macam tu. Nabi SAW tak terus jawab. Nabi sengak macam. Dan Nabi SAW beralih tengok kepada sahabat-sahabat yang ada di belakang dia. Kemudian Nabi kata apa? Laqad. Dia. Nabi kata sesungguhnya dia ni dapat hidayah Nabi kata begitu dia ni dah dapat hidayah kan? Nabi SAW ni satu orang manusia yang berjiwa tenang dia orang duduk masyabu tanya tangan tu punca dia tak jawab kalau-kalau dia ambil time, dia ambil masa lebih-lebih lagi kalau sekalian persoalan yang ditanya pada dia tu dia tak boleh jawab pasal benda ni Allah saja yang tahu jawapan dia eh? Allah beritahu, kata orang Islam wajib buat haji. Allah tak beritahu berapa kali. Bila orang tanya dia, berapa kali ya Rasulullah nak buat haji ini? Nabi SAW diam. Diam kata apa? Pasti nak tunggu wahyu. Allah nak tahu apa dekat dia. Maka apakah dilihat mereka akan Nabi SAW diam tidak menjawab pertanyaannya itu. Maka mereka mereka pun bertanya lagi. Ah, ini kata perempuan ini kita bila kita tanya orang, orang tu macam tak mau jawab. Kita faham. Ada pasal lah kau tu tak mau jawab. Ada pasal. Dan soalan nak lumur atas meja banyak-banyak. Itu bukan semua kita jawab. Kita tengok-tengok-tengok ada kita pilih nak jawab, ada yang kita biarkan free bebas. Dan kenapa mungkin kalau kita jawab pun terbatak masjid ni bomba nak kena main tunggu di luar ke. Bahagian tadi soalan macam-macam tu kita ke Izzah. Kita ke Izzah. Tak ada orang bila dia shoot main soalan anak janda gunjang ni bila kita tak jawab dia kau tak dalam teori ni tak leh penakok ada juga pula kau hak ketahu tu penakok dia tak hantar saya hantar yang soalan ni dia mesti tak jawab ni ada juga Jadi, dia tak tahu kita ada alasan sebagainya ada soalan kita jawab ada soalan kita tak jawab ada banyak alasan mungkin di antaranya soalan tu banyak kali orang tanya dah dia kita dok jawab yang tu aja kau aku tak ada macam kita KPI soalan tu. Jadi dia marah, cuba dia tanya dia tahu dia tak jawab. Dia baru main sekali ni aja. Jadi dia nak tanya tahu dah ikut berapa lama dah, dengar dah 10 kali dah soalan yang sama. Jadi kita nak kena raih ramai orang bukan raih biasa seorang. Ni kita KPI soalan tu. Dia kata dia ni pun nampak tak apa sejak ni. Lah. Kata betul kita kan? tak kena. Betul-betul tak kan? senang kan nak jadi satu orang yang semua orang dia tahu gitu. Ikan. Saya jatuh lambilah buah tu. Tu lambi masuk dia. Baik, Nabi SAW uh, bukan kata seorang tanya dia jawab, seorang tanya dia jawab. Bahkan Imam An nawawi kita ada abang-abang lagi dah. Imam An nawawi pernah ditanya dia beberapa soalan, dia jawab sikit aja. Hal lain semua dia tak jawab. Pasal apa? Allah sahaja yang mengetahui dan dia sendiri tahu apa pasal yang dia tak jawab semua soalan yang orang tanya. Begitu. Bukan dia nak sembunyikan ilmu. Pasal apa? Allah sahaja yang mengetahui dan dia sendiri tahu apa pasal dia tak jawab semua soalan yang orang tanya. Begitu, bukan dia nak sembunyikan ilmu. Pasal apa? Kadang-kadang kawan yang tanya tu sudah gaharu cendana ulang. Kan, okay. dia tahu dah jawapan dia, saja soalan tu dia shoot mai eh? bila ustaz jawab, ada kawan kena calik. Ah, ha. dia tanya soalan tu bila tak jawab dia dah tengok muka kawan dia. Ah, lain ni, ha. ni ha, tahu. Ustaz jawab, ha, tak tahu, tak jawab sampai la. Kita tak maulah pada ustaz alam macam tu tidak jujur tidak jujur. Dengan pengalaman kita yang terhad, bila kita tengok soalan-soalan tu kadang-kadang Allah bagi kita boleh tahu. Soalan ni jujur, tak jujur dan sebagainya macam-macam kita boleh tahu. Hmm? Ha, jadi dulu itulah. Jadi berlapang dada lah. Mana soalan kita jawab? Alhamdulillah. Tak jawab? Ya, Alhamdulillah. Ya, hmm? Syafiq wa'ala. Baik. Jadi sahabat Nabi ni, bila dia tanya Nabi SAW, dia kata, Afi kulli'am, adakah kita ni kenapa buat haji tiap-tiap tahun? Nabi tak jawab. Bila Nabi tak respon, dia macam nak desak Nabi SAW, jawab dia lah. Afi am ya Rasulullah. Adakah kenapa tiap-tiap tahun, ya Rasulullah? Dia tanya Nabi bertalu-talu macam tu. Faqalu, ya Rasulullah, afi am. Kala Nabi SAW, walau kultu na'am, lawajabat. Maka kata mereka itu ya Rasulullah adakah pada tiap-tiap tahun wajib kita pergi mengerjakan haji itu? Dah berkali-kali dia tanya maka sabda Nabi SAW, alaihi ada wajib tiap-tiap tahun. Tapi jikalau aku kata na'am, kalau aku kata ya wajib pada masa pada masa kamu tanya itu adakah wajib pergi tiap-tiap tahun maka atasnya menurut seperti mana yang diwahyukan niscaya wajib ya Nabi. Dia. Nabi kita jawab baik. Bila hamba tanya ni haji ni nak kena buat tiap-tiap tahun ke aku senang, senang tu Alhamdulillah. Satu kebaikan untuk kamu. Bukan untuk aku Nabi kita satu kebaikan untuk kamu. Uduk tanya lagi. Tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun ke? Nabi kata laukultu naam. Kalau aku kata ha, tiap-tiap tahun aman pun nambah. <laughs> Nabi orang kita kata tambah setia. Dia tambah setia lagi. Alhamdulillah. Masih baik nabi tak terburu-buru kalau nabi pergi respon kata ya jangan ambilah hak lepas sekali semua hidup ni pun tuan-tuan lah ni lima tahun kena KU nak pi Mekah 5 tahun contoh register tahun ni no bukan dia Y2K dah tak tahu way apa ke tu nak pi noh 5 tahun ke atas 7 tahun atau 10 tahun baru kita boleh pi Mekah kalau tiap-tiap tahun wajib di Mekah berdosa tiap-tiap tahun kita ni. Kerana kita tak boleh pergi. Ha, maka dengan kerana itu Nabi SAW dia tengok sahabat ni semangat sangat, Semangat sangat. Nabi tak respon. Biar dia dahulu tanya lagi. Lama Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata, Kalau aku kata, ha, Apa kena tiap-tiap tahun -tiap wajib pi buat Maka janganlah kamu sekalian suka bertanya akan barang yang zahir bagi kamu. Ha, dia lihat. Nabi kata, hampal ni mahu jaga baik-baik jangan duk tanya benda yang tahu dah benda yang zahir kamu perang dah semua orang pun tahu terus duk tanya sangatlah, benda yang tahu dah sudah lah, sangat-sangat duk tanya benda ni pun orang pedak juga orang yang nak jawab pun fedak, kawan yang duk dengar ramai-ramai pun fedak, apalah tak ada soalan lah yang tua je nak tanya, orang tahu dah jadi jangan tanya benda yang sudah terlalu zahir bagi kamu semua. Nabi kata, bahkan apa yang aku suruh sebagaimana yang difirmankan Allah itu, maka jujur sahaja atas kadar kuasa kau. Kalau Tuhan kata, Dan Allah dengan kerana Allah, maka diwajibkan ibadah haji ini kepada manusia, dah kata wajib, wajib kita pergi Sudah. Terus dia cakap banyak. Nabi kata, Eh? Kerana umat yang dahulu daripada kamu sekalian Sebab binasa mereka itu dengan sebab banyak soal Pertanyaan dengan Nabi-Nabinya Dan banyak telingkah di antara mereka itu ha, Nabi kata jaga baik, -baik. Umat Nabi-Nabi dulu banyak yang lingkup Lingkup pasal apa? Pasal jenis macam ni Jenis nak tunjuk pandai bercakap Nak tanya bagi banyak Senangkan benda yang dia tanya itu Tidaklah semua tu perlu ditanya begitu. Binasa depannya semata-mata kerana duk bercakap banyak sedangkan tak buat apa-apa. Cakap tu bagi banyak. Nabi kata ini membinasakan umat dulu. Jangan kita ulangi benda yang sudah pun membinasakan umat dulu bagi binasa kita pula. Begitu. Fa'andzallahu ya ayyuhallazina amanu la tasaluu an asya'in in tu bidalakum tasu'kum. Maka diturunkan Allah firman-Nya itu Katanya, wahai sekalian orang yang percaya Allah dan Rasul, janganlah sekalian kamu tanya akan Rasulullah daripada segala perkara. Jika sudah zahir perkara itu bagi kamu semua. Maka jika kamu tidak junjung akan firman Allah Ta'ala dan kamu ikut juga hawa nafsu kamu yang suka tanya itu, nascaya dapat celaka akhirnya ke atas kamu itu. Tuhan kata begitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya. Jangan nak tanya banyak sangat. Intu tu bedalah kamu. Sekiranya benda kamu nak tanya kamu dah tahu terang dah, tak perlu tanya dah. Tuhan kata dalam Quran. Pasal apa? Kalau kamu tanya juga, kasukum. Nescaya itu akan membinasakan. Begitu. Maka sekarang sudah disuruh Allah Taala kepada sekalian kamu kerjakan haji, maka junjunglah saja. Kalau dah Allah kata wajib, wajib dibuat. Sudah. Mengapa ditanya lagi? Kerana ditanya itu boleh membawakan, disuruh buat seperti yang ditanya. Maka bukankah itu menjadi satu keberatan? Ya. Tanya. Di sekolah. Cikgu abang ke budak-budak? Hari Sabtu ni, pasukan pengatak kena main sekolah. Itu saja statement cikgu. Hari Sabtu ni, persatuan bahasa Melayu kena main sekolah. Hari Sabtu ni, persatuan agama Islam kena main sekolah. Cikgu kata lebih betul. Hari Sabtu main, habis eh? cerita. Kat dengar. Cikgu, nak pakai baju apa? Ini <laughs> yang kata buat ramai. Pakai baju apa? Cikgu ni pun tak terbicak macam baju tu. Dia ada ticak nak keluar budak main aja. Cikgu nak pakai baju apa? Ha, cikgu ni kata, apa? pakai uniform sekolah. Jangan ha, jadi susah lah. Aku tidak boleh main pakai baju raya. <laughs> dengan kerana orang tanya tu, cikgu kata, Tak apa, main pakai uniform sekolah. Ha, dah jadi susah lah. Kalau tidak, boleh basuh dah baju tu hari Sabtu. Ini ah, nak kena pakai lagi sari, balik itu baru pun nak boleh basuh, tarikh ahad, tak lagi hujan kain baju tak terim, gampang-gampang, nak jadi susah. Anda pun nak siyah orang lagi angkat tangan Tapi kita nak buat ceramah oleh Nabi, cikgu no. Kalau kita pakai baju Melayu, macam mana? <tuh> ni tambah teh. Tambah teh, cikgu ni pun, oh sungguh juga. Kalau mereka tu pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Angkat pula ke orang lagi. Nak kenal dengan nak, cikgu. <tuh -tuh. Nampak tak lah, ada contoh budak-budak tu bola. Orang tetap pun panggil dia orang budak kadang-kadang. Ya, kadang-kadang dia punya panggil tu nak jadi milang tu je. Dia pergi tanya tu, tanya nak pergi susah dia. Bukan tanya nak pergi senang. Tanya nak pergi makin-makin susah, makin susah, makin susah. Sebegitu. Maka akhirnya menjadi satu keberatan. Maka apabila datang keberatan, maka sudahlah tidak terjunjung lagi. Haa, dia dah duduk main susah, dia dah jadi payah. Bukan selalu dah dengar macam mana suratul Baqarah menceritakan tentang... Tentang semelih lembul. Suratul Baqarah. Al-Baqarah tu makna lembu betina. Pasal apa ni nama surah tu Suratul Baqarah? Pasal apa? Pasal dia satu kes berlaku pada zaman Nabi Musa. Satu kes. Anak penakan bunuh pak penakan. Lepas dia bunuh pak penakan dia. Dia heret mayat pak penakan dia. Dia pergi bubur. Dia tak kemah. Kabilah lain. Akal okay bunuh pak menakali pasal apa pasal pak menakali tak ada anak dia satu-satunya anak penakan kepada orang tua ni dan kalau sekiranya orang tua ni mati dia menjadi waris kepada harta kawannya dia tunggu lagu tak mau mati pak menakali ni kan ha dia tunggu bila tahun sini nak mati nampak kui dol sihat cakap makin duduk deras hari ni lu tu <laughs> maka akhirnya anak penakannya buat apa anak menakali pergi bunuh bah anak menakan bunuh tak mau nak tunggu dah bunuh biar mati orang tua ni bila dah mati supaya orang tak tuduh dia Kan, pasal apa? Pasal bila mati, bila buat siasatan Kira modus operandi itu ada Kan, siapa agak-agak bunuh siyah ni Cari punya cari dia cari, hidup nampak tak ada Siapa jadi dia ni, tak ada nampak Orang bermusuh dengan dia, cari-cari Nampak anak penakan ni lah pun Jadi dia nak elak daripada timbui Macam tu punya ingat dalam hati orang Heret mayat pak penakan, dia lempak Dekat kabilah lain, yang kebetulan Kabilah tu ada permusuhan Dengan kabilah mereka pandai tu orang kalau nak buat jahat orang ni otak yang pandai kan dia boleh buat dia boleh rencanakan bagi macam-macam punya sarap dah baik bila jadi macam tu pok buat tu bangkit pergi tidur setuju mayat ada tepi kemah dia dia paja ni tidur kota tempat tu ni geng nomad apa nama badui ni bangkit-bangkit mayat ada tepi kemah ni syih mana memang kita ni duk tengok dengan larah pelumuran apa semua yang geng tu pula bangkit-bangkit tu cari kawan ni tak tak buat gerakan mencari Cari punya cari. Dengar geng ini jumpa mayat saya tu. Hampir-hampir nak jadi berperang di antara dua pabila ni. ni tunggu kepada surah Al-Baqarah ni. Maka akhirnya. Walaupun mereka ni tak percaya dekat Nabi Musa. Tapi bila mai kelam kabut dulu ni. Pertanyaan Nabi Musa. Jadi style <laughs> dia lah. Kan dalam masyarakat kita pun ramai orang marah dekat Ustaz. Marah dekat Alim ulama. Tak boleh. Sebut nama Alim ulama ni kira lagu nak marah. Kan? Nabi bila mai sakit nak nyawa, lagu nyawa ikan biji mata dok nilak-nilak, siapa yang dia cari? Siapa yang dia cari? Dia pergi cari kau hak di rumah nah nilah. Tolonglah mai buat apa-apa petuk -apa -apa badan, orang-orang pun mai buat yasin apa, mau bagi dia gelongsong, pi bagi cantik sikit. Hmm? Siapa yang dia cari? Dia akan cari orang yang dia dok kata lebih kurang masa dia sihat eh, ini realiti manusia. Manusia memang macam tu. Masa sehat ni cukup tak berkenan. tu ko tak berkenan. Dia kata apa-apa? Gang ustaz-ustaz ni, gang alim ulama ni, geng-geng mengaji ugama ni, geng ni tak hal lain. Dia lah duduk bercakap, yang tu haram, yang ni tak boleh, yang tu tak kenal, yang ni tak betul. Dereka ni leceh amin orang. Itu masa sehat. Masa sakit, hak leceh ni lah yang pergi Daripada sakit tu cari. Mati ni telahlah, mereka tinggal turis lah. Memang bagi kua-kua lebar yang dia buat semua dan sampai tanam apa semua kuat lebay ni lah nanti buat kuat lebay yang dia duk kondam ni lah nanti buat semua ini realiti manusia samalah dengan kabilah yang bergaduh tadi tak setuju dengan Nabi Musa tapi bila duk jadi macam ni bicarakan Nabi Musa Musa yang terlalu settle kes kabilah dia tak kata settle lah dia takut lain lah Nabi Musa pun main Allah wakturul mewahyu dekat dia wakturul mewahyu dekat dia suruh dia panik semelih semelih dan dalam Quran contoh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 72 73. Saja balik nak baca cerita ni Al-Baqarah 72 73 Allah cerita benar. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum katubun. Dan ingatlah ketika kamu bunuh satu orang maka kamu saling tertuduh menuduh di antara satu sama lain. Nah, ini ni kisah tadi ni taktumun Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang boleh menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Kami nak tahu apa yang tersembunyi ialah siapa yang bunuh orang tua ni. Nak cari yang tu. Allah mukharijun. Dia memberi jalan keluar. Dia menyingkap penyelesaian kepada belakang. Fakulna idribuhu biba'adihah. Wa kazak dan zalika yuhyi Allahul mautaa wa yuriikum kata dia dalam ayat tu dan kami berfirman kepada nabi Musa wahai Musa lembu yang semeles tadi ni idribuhu bimaadhiha ambil sebahagian daripada anggota lembu ni pukul badan mayat yang mati ni. di sini khilaf ulama ada kata ambil lidah lembu dipukul mayat tu ada kata ambil ekop dia. Fipukui. Yang tu tak penting. Ambil apa tak penting. Yang pentingnya sebahagian daripada badan anggota lembu tu diambil dan pukui kepada kawan yang kena bunuh ni. Kepada pakcik kawan ni. Pukui dia. Qazalika yuhyillahul mawta. Danakianlah. Allah menghidupkan balik orang yang mati. Tuhan boleh buat kan Tuhan? Tuhan boleh buat. Bila ambil tak kata pukui sihat kena bunuh ni bangkit dulu, Bangkit dulu. Walhal sudah mati, sekian lama mati, bangkit duduk. Terus tunjuk anak binatang dia. Dia kasih ni bunuh aku. Habis tu mati balik. Dia sendiri yang ada ni Yang kata akhir tadi ni dia ni pun akai ada juga. Dia fikir dia ni. penyamun penyamon 40 orang kena juis dengan apa-apa, Bangkit apa? Mati dalam iman pun. Padanlah ni. Ini idea dia. Berlaku zaman Nabi Musa bila pukul bangkit duduk. Tunjuk anak menakanya dia, dia ni bunuh dia. Mati boleh. Nak kata apa? Maka akhirnya dapat ditangkap pembunuh itu. Apa Allah kata? Allah Subhanahu wa taala menghidupkan balik orang mati wa yuriikum ayati. Allah nak memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya. La'allakum taqilun. Mudah-mudahan kamu ada akal. Tukar dah. Tapi sebelum tu bila Nabi Allah Musa alaihi salam suruh bokok-bokok ni sembelih lembu, cakap banyak. Ini jadi hal kita dok kata tadi. Bila Allah Subhanahu wa taala suruh depa ni supaya supaya pi sembelih seekor lembu. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah suruh kamu sembelih seekor lembu. Qalu atattakhizuna huzwa. Bila Nabi Musa kata, Allah suruh hangpa sembelih lembu. Ai depa kata Musa nak main-main dengan kami ke? Ni tak ada kena mengena dengan lembu. Ni cerita dia ialah satu kes pembunuhan sudah berlaku dan kami nak tahu siapa yang bunuh kawan tu. Ni tak ada kena mengena dengan sembelih lembu. Apa ni? Pi duk suruh buat benda tak ada kena mengena ni. Atatafizu nahdwa nak buat main-main dengan kami? Oh, Cengeng dia parti. Qala Nabi Musa kata, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Nabi Musa kata aku minta berlindung dengan Allah daripada jadi orang bodoh. Aku tak bodoh. Yang aku seluruh hangpa buat ni Allah suruh hangpa buat. Aku tak pernah buat kerja bodoh. Suruh selesai bab lain aku pergi bercakap bab lain tu kerja bodoh. Aku tidak buat kerja bodoh. Yang aku buat ni ialah yang Allah suruh aku habang kat hangpa. Buat. Insyallah okay, tak apa dah baginda. Qulu ud'u lana rabbaka yubayyin hmm. Bukan taubat ni nak pindah kat toleh. Selum tanya Tuhan hang Ni cerita lembu ni lembu lu mana? <laughs> ni dalam Quran ayat 67 sampai 71 cerita pasal puak bani Israel ni cakap banyak tolong tak tanya Tuhan lana tolong perjelaskan kepada kami lembu jenis macam mana, -mana ni Allah jawab dekat mereka kemudian mereka jadi susah mula-mula Allah kata inna ha baqaratun la faridun waladik awanun baina zalik fa'aluna Mula tu mula-mula dia kata lembu tu ialah lembu yang tak tua dan tak mudah. Pi lembu yang ummu la faridun. Dia ni bukan lembu tua wala bithrun dan bukan juga lembu anak dara. Ya itu belajarnya sikit seming ramai. Tak tua tak muda awanun bainadhalik ambil yang agak pertengahan tak tua tak mudah. Fa'aluna tu maru biwa Tuhan kata Hei, tak buat lagi kata lagi wahai Musa tanya kepada Tuhan yubay lana ma launuha tanya Tuhan ada kala apa lembu ni <laughs> ma apa warna dia kala apa lembu ni kita tengok ni bani israil tak apalah Nabi Musa ni pun tanya Allah kata innaha baqaratun safra fa qin launuha fasurun nazil tak ba Tuhan kata tanya aku jawab pi cari baqaratun lembu yang kuning ke kuning-kuningan faqi'un launuha yang kuning tu kuning tua macam mai ni tu nak jadi tu salah tak kan? tidak cukup dia ni ke kuning-kuningan macam mai tasurun nazirin siapa tengok pun syok kat lembu tu ha kata siapa yang tengok lembu nak syok siapa yang tengok lembu syok Kawan tu kerja jual lembu, haa dia cok Dia bila tengok lembu, dia nunggu duduk langkah Tak lepas nak beli lembu ni, pasal apa dia dah nampak Kalau beli lembu di Burma, jumpa Satu kawan baru ni, dia kata, ustaz, dia kata Saya baru bulan tepi di Burma Dia Allah ustaz, di Burma Lembu bawah, ustaz, dia kata Lembu punya sehat, elok Dia kata, baru 400 duit kita dia kata, Baru 400 ni, oh balik dengan kakak Yang apa, turun dari sini, boleh jual Tekat-tekat, 1,600, 1,800 Boleh pi ustaz, eh, boleh buat duit bisa tak mau join. Kan? Saya kira tak barang si seorang belulah. Kan? Saya gitu. Ni pun ke ilmu boleh bajak ke darahlah ni. Ya. jadi orang hak jenis macam ni, dia pi tengok lembu dia tu. Leluhur kita ni tengok lembu nak syorg bang. Nah, kita tak ada minat dengan lembu ni. Ya, begitu. Tapi oleh kerana Bani Israil tanya, nak nak lembu yang macam mana? Allah dia bagi syarat-syarat apa? Kuning ke kuning-kuningan macam main. Mata tengok syur. Dah susah dah. Tanya lagi. Yubayyillana mahiyah innal baqara tashabaha alaina. Oh, habak lagi. Wahai Musa, dia kata tolong tanya Tuhan ke Musa. Suruh jelahkan dekat kami. Lembu ni ni nampak tashabah alaina. Kami duduk samak-samak lagi. Tak mana nampak kelihan ni lembu dia mana Hak kata tak tua tak mudah. kemudian hak kata kekuning kuningan lagu kalamai mata tengok siok apa semua ni tak apa sekali lagi sekali lagi Nabi Musa tanya Tuhan pula Tuhan kata innaha baqaratun lazalulun tuthirul ardh wa la taqil harsa muslimatun la shiyat dia bagi syarat banyak terus Tuhan kata apa dia kata lembu tu lazalulun lembu ni lazalulun tuthirul ardh tak pernah orang guna buat bajak benar. Nak cari ni. Lembu yang tak pernah digunakan buat bajak benar. La kastil harsah. Tak pernah digunakan untuk jureh, jureh tanam-tanaman. Musallana. Selamat daripada kecacatan. Itu syarat semua tu. La syi'aka fiha. Sikit belang tampung apa pun tak mau Mahu kala dia meh semua macam Cari hak ni. Bila macam ni punya syarat mai, dia pakai apa? Qalu, Al-Ana jikta bilhaq. Dia ha, pakai tu baru keliar betul. <laughs> al an maksudnya La ni, jikta bil -haq hang hangwa mai, benda yang benak lah memang keliar betul. Apa Tuhan kata? Ha. Akhirnya, dia dapatlah lembu ni. Maka dia sebelah lembu tu, Wama kadu ya fa'alun. Hampir-hampir, dia tak mampu nak dapat lembu Benda ni saja sulam benda ni masuk. Nak habaq kata akibat daripada hidup buat ramai ni, akibat dia dia jadi benda macam ni. Dalam hadis tadi pula Nabi SAW kata apa? Dia kata umat dulu binasa kerana banyak bertanya. Jangan kamu ulangi kesilapan yang umat dulu sudah buat silap. Begitu. Baik, dengan kerana itu, celakalah datang kemudian daripadanya ke atas sekalian kamu semua. Bahkan sahabatlah jua kamu atas apa iskal kamu itu. Apabila sampai masanya, maka adalah turun Quran menerangkannya. Benda ni mau sabar. Apa saya buat ke kabut? Benda ni kita buat bagi elok-elok Kita dah dah dalam kuliah tersir kita di masjid ni. Nabi kata apa? Al-Ijlatu min syaitan. Wa ta'anni min Allah. Kalian kabut, gopoh bapak buat kerja, tenggelam puncah ni semua, minah syaitan. Ini semua syaitan punya kerja. Wat ta'anni minah Allah. Tetapi tenang, kenterang, buat kerja, ambil, lajak, elok-elok. Ini daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibn Abbas dan Abi Hurairah. Dan bermula hadis ini hasan lagi lari. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk masalah. Pergi haji itu wajib berapa kali dalam seumur hidup. Huh? Wallahu'ala. Seorang wanita mengandung dan melahirkan anak setelah selesai mengerjakan haji. Anak itu dilahirkan di tanah suci. Adakah kanak-kanak itu dikira sudah mengerjakan haji? Aha. ini dia pergi haji sagir, haji kecil. Enggak. Dia tidak ada. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat haji dan esok ni bila dia aqil balik, dia masih wajib lagi mengerjakan haji. Tidak gugur wajib haji ke atas dia. <tuh> tidak wajib tapi tajuk ni dia akan main kemudian perbahasan dalam pekah ni bukan tekat ni ni kira simple punya masalah lah perempuan mak dia yang buat haji elok dia complete semua ibadat haji lahir anak ni adakah anak ni jadi haji? dah tapi perbahasan tu so dia buat mai satu kisah yang lagi, lagi menarik contohnya <tuh> dia kata kita pergi Mekah buat haji bawa anak Anak kita belum cukup umur. Kita bawa anak lelaki kita kata dia umur lima, lima belas. <coughs> Tapi dia belum bermimpi lagi. Dia belum cukup umur lagi. Belum mimpi lagi. Kita bawa dia pergi. Kemudian sampai hari sembilan Zulhijjah. <coughs> sampai hari sembilan Zulhijjah. Kita pun pergi di Arafah wukuf. Bawa anak kita yang belum balik ni habis kita selesai wukuf, pukul sebelah malam kita bertolak daripada Arafah pi ke Muzdalifah dalam perjalanan daripada Arafah nak pi Muzdalifah ni atas ni budak ni mimpi balik sampai macam tu fekah dia punya bincang masalah dalam perjalanan daripada Arafah nak pi Muzdalifah ni budak ni kelena lena-lena mimpi baik mana, balik baik macam mana dalam fekah dia kata macam mana kih budak ni Okay budak ni, tadi ni, dia wukuf di Arafah tadi ni, dia berada di Arafah dalam keadaan dia belum balik. Dah pergi dah ke Muzarifah, baru balik. Macam mana keadaan dia? Fekhah kata, budak ni wak balik mereka Arafah. Selagi mana belum terbit fajar 10 hari bulan esok ni, kita masih lagi berada dalam tempoh untuk wukuf. Masih lagi berada dalam tempoh. Sebelah malam, masih lagi belum subuh lagi. Dia masih lagi boleh patah balik pe, ke, ke ke Arafah. Balik pergi, sekadar berada di Arafah untuk seketika, kemudian teweh prosib. Teweh prosib pergi Muzalifah, pergi Minah. Kemudian dia perhabis ibadah haji macam pak dia buat, maka gugurlah wajib haji pada dia. Dia sudah melakukan haji yang wajib untuk dia. Udah, sampai macam tu, fetah bin Ha, kalau sekiranya dia duduk ada di Arafah dia Arafah tu dah mimpi dia ada hmm, cantik kira-kira dengan -kira wukuh dah? kira hang ni haji dah. balik ni boleh jadi haji semua dah. ke depan esok tak medah pun kira tak bersalah sebab so, apa haji tu sudah menggugurkan haji baik, bagi kes budak yang tak balik pula memanglah dia duduk di Arafah pun sampai apa dia baru umur 10 tahun dia tak balik Bagaimana dengan haji dia? Haji dia sah. Kalau dia lakukan ikut rupun, ikut syarat semua, haji dia sah. Tetapi tidak menggugurkan wajib yang kena kepada dia. Esok balik, dia kena main dari saya. Dia macam tu punya perbahasan mereka. Baca-baca suratul lakar, tapi sebab aku tak tanya. Satu ni ajar tanya. Salam alhamdulillah. Yang baik itu daripada Allah bukan tak lagi tanya jangan-jangan kita kata jangan tanya benda yang kita tahu dah. jangan tanya dengan niat yang tidak jujur jangan tanya dengan tujuan nak kawan yang tu kalau nak tanya dengan kawan kita tanya ni tak apa boleh tanya nah ni bab ni kata penyuluh bagi amaran dekat nak tanya bukan macam tu nah wallahualam yang baik itu pada Allah yang terbaik itu silah saya kita tanggung dengan tasbih kifarat dan suratul aas